مغوری یاد ساتھای بسم اللہ کی دلنا امتاد پروت تے اصلا تکور جوڑے زمکا دیواغ اسلا داران کی نوری پیسی برابر دی شگا سیمت داران کی سریاں ہار یوشیس راہو گے کاران مستوران راہو او خالق دیم راتول کو چردواؤ کو امبارکی بموشی اون په کور ورکار شروع کو ودایي به شروع کو د په نیاتو نو څینالایم د اساسانی ته شروع کو لشي ودع الله امد د بهار یو کار کی ضروری دی چې د الله امد د اساسانی مخه افکار سنتانی شي رسول ب بسم الله الرحمن الرحیم دا چې تلاوت په سر کې برهدار یو کار په سر کې چويلی شي د تسمیه او بادي كتابي دا استعانتا بسم الله اول كتابيخ كاري ايو تكيش تلان دي اتابيه و ايخا اه خايدة ممتبكي سبيه مغم نو بسم الله كتابي دا استعانتا استعانت ويليش امدادتا لكا بنستعين كممانا قو و اياك نستعين, نستعين الله خاصتا نمك امداد بار نو بسم الله شوروكم بامدادتا با نمدى اللاسرة الرحمنی چی آم می ربانو ولدی الرحیم خاص می ربانو ولدی. اوز موند بسم اللہ ولی ویوزو گا چو نبی علیہ السلام محکم کرلی چو کل زیبال لم یودع بی بسم اللہ فہو اقتا. ہر آغا شاندار کار چطکے او بسم الله سر شورون کی نو آغا با ننگڑے نو ننگڑے مطلب دا چی او جن آغا سار بس پریشتیاں نیمہ شي او کله په داسې چې سرته وره سټو برکت په پکېني قليل البرکات وي او یا په هر دو برکتني نومه بسم الله زکه وایو چې دا کور دی غریب مې او اهبکار دی دا یو اهبکار دی تاسو موږ دې جو مقصود دی هم الله سره لوستوري خللا زمو په بدن کسا غړيږي دته قرآن بوځو تکاو او دا قرآن کس نو ورو او الله تا به پ او الله داانه به د خپل سوال کوو چې الله تو را نه ضا شوي موږ د خپ ان چلهستا په یو کار بامونږه د نرضګ اظهارونکوو نو الله موږ بسم الله وای چې د کار ک راله ته برقت واچ دا ټورخورآې ق را باې الله ته سر او الله ته پ نه رضا شي تی را نقبول کې اولا مومنز کلا سیپا دپاران دغه حادثات نو ماته نه سمادي مېګورو ته زمګ پینا قران دی مکی الله دا قران د باندې بخير سرته رسول کېنو بسم الله سته نو بسم الله هي شروع کوم پیندا د نن د الله سره الرحمن چه امير ونه ولده ارحيم خاص مير ونه ولده الحمدلله دول دغه ایتوب سپوتونه خاص الله لردي الحمدلله تخديتو سپوتونه خاص الله لردي ولي نکدایتم سپوتونه او کله معنا کوي ټول سناسي پت الله د پاره دي او سناسي پت چې الله لکی نو دي کې پوسو د مخلوق صفات دي نو الله غامل الله لوي هغه نه کوي شرک او کفر نو الحمدلله مو دا کوم د ایتوب صفات نه د قرادیت چې صفات پدری قسمتې صفات دا پدری قسمتې حمدونه دا پدری قسمتې یو هغه صفاته چې صرف الله لخاص دي او د دې په مخلوق کې راتللو د محل دي لکه علیم الغیب صفات الله دي دا د مخلوق نشي کېنه مالکیت صفات الله ده رازفیه ته ربوبیه صفات الله ده د بل چان شکیته دې ماما سي فاطتي چې دا بنديانو کوله خاصتي نو خپل نه بندو دا به خوشي ديږي دا اوس یو څه قطته شته چې په چا په چي کې اوس را سيته کته الله دا وي په دې سړې خوشر کېږي په دې سړې تا کېږي دا نه خوراک کول او خوراک هسبې دلته یو څه قطته نو کوستو چې الله خوراکوب کوي دا हल्ला نو ځاې سی په تو نا د بیل کل د مخلوق وی ته چې الله دمه د په دی باندې کاپل خوب دا رنگه قوت خو براتلل بند ته د خاصې په تو چې چا چې خوب ناراضینو دماغ یې دماغ یې دماغ یې ګندو شي غوسه ولا راضي چې ډاپن په کې راشي د دنیا مرزونه اوتولې تعال چې خو په لر راشي او چې خو بل راشي د خاصې په تو ډاټیر چې بندوږي تته درست دی چې د تا باندې ودی دا کومه مناسب خوب دا مونده کې وتی او په تر څارې پورې تقریبا یو اتک هکټه خوبو کې پتا به سری تم دی تاته نو څوک کدي الله ته وایي چې الله خوب کله دا کوڅه لا نه اخو زه خو زه سنتو ولانو د خوب راځي او نه په پورا خوب راځي او دندستو راځي او دری اماغا صفات تی شاکا دا خالق و دا مخلوق درمین سا مشترک تی خودی تاوی اشتراکی لفزی. با الفاظ اکی اشتراک دے. وہ پا کی تا سید دی. لگا انسان کی دل کئی. بساک؟ ہاں؟ بسطر کبا. واس اللام لی دل کئی بساک؟ بزداد پاک بګر د استور کلی دل کای نار څخ پاره وګتوي چې دلته د مخلوق په شانتی ستورګی دي نو ور الله د جسم ثابت کو دا کفر کوفر یارین انسان اوریدل کای پس بګو الله پاک اوریدل کای بي دګوونه انسان نیول کای کا پلا سنو الله نیول کای کا بيلا انسان لای کا کای پخو الله لای کای کا بي دخونه نو دې ته و اشتراکي لفظي دیو قیم رحمۃ اللہ لِلَّهِ حَقٌّ لَا يَكُونُ لِغَیْرِهِ دَا اللَّهِ اوحَق تے اودا دا بالچانشهی دے ولِ حَبْدِهِ حَقٌّ هُمَا حَقَانِ او دا بندقب الحق تن وداد واحقون شو جدا جدا داللح خبال حق او دا بندقب الحق لا تجنل الحقيني حقم واحدا او تمادار زواداد واحقون اياو حق من غیری تمیسین ولا برقانین باقیر دی تمیس دا فرق نا فرق باکی کوا او د دې کیسه امام راضي رحمت الله علیه په تفسیری کبیر کې ذکر کړی دی نو ستوخه الله وای چې بابا په کمر کې نما صبر اوږی یو پسې یو دنیا ته خوې کاوري ده په وګونی اوریدانو اوس د مرخ سره په هوا سوخار پریخو ترڅو کې بنځه هواس وګانا یو قوت ځای ده قوت لامسرې ۲۰00 مده عمر و د لکه په کوناوري د پستون کولی دل ملاسه د په چبا باندې سکل په کوزه باندې کویاول انسان چې مرشي نو دا 빈ځه او د انسان د گھر پری دي دته چې ویته بابا د کمر د جما او باندې پسو چې دوی ما وینی د پسو ازا او بل دا چې دا بیا دې مخشي په په موندو خوره په داسا واټه ولې شي د دې د سره کاري د سره دی او به تفسیری عثماني معنا کوي چې ټول تاریخونه د اونډه نه اونډه ټول تاریخونه دلل دي اسا تفسیر تیار سړې کته شي بیا ځله کوئی ټول تاریخونه دلل دي دونه باندې کی شي براغه دې الیفیام د جیت سفلی او الی فلام د ج د معنا ور سره غلطی و چاله فلام د ا شي مطلب دا چې خاص الله لره دي له اولو هيت سيپتونہ د خدای تو سيپتونہ د خدای مناسب سيپتونہ دي هغه د خدای د فارق لکه د امامي کتاب دي رازي رازي د کافیه د کافیه شرع نه اي کيا غوي چې دا فالحق كده الفلاف بدا ده اهدي الفلاف الفلاف بدا ده اهدي او ما هو وانا اغسل فتله دي حاجه خاص الا لا مناسبتي لو دهيتو جيتو مناسب في جي فتله دي بدي با دي باج خلق بسر شر ديت ويتها سدا سمانه ده كويتي كيتول سنه سيقتل لا ده با سنه سيقتل لا لشرت والله هوكاي الله براتكاي الله ببو كريدو كيفا خدت سنه وده مخلوق في فتله دارنگ بدر الدین اینی پا اوندت القارقی اغاغ مانا دو ایچ اصل که علی فلام دا حل دی نو باس خالی پی اعتراض کئی جو مخلوق دا سیفات خون دا اللہ طرف ناتا رکا نو زکای اللہ دا نسبت کی گی نو دا خبرم غلط ادا لگا تفسیر ماشدیم دا اعتراض کئی دے جو یو ڈاکٹور دے اخیار دے، طبیب دے اخیار دے دو خیته د صفات له چاور کړي الله ورګړ اوس په دې ته اوس په دې ته الله تو صفات په ولا ورکه دغه مخلوق دی دا دی چې کین څا په ولا دی دوته دین څا په صفات چاور کړي الله ولا ورکړي وک په داسې باندې شو نو بیا خدامتې ته مشرکان په شپ کې تامین کې اماې خپل کې لري د بابا ان د اوستا اماې خپل د بابا په وسیله باندې دلنه اوستا او هغه خپل د بابا نن زګه اوست چې هغه وی چې دی بابا تل له هڅار ورکړي دي د بیا خدای په شریعت کې طالې دې شي نو هغه بیا مشرکان پس وسو او دا هغه بیا د نبی علی سلام الله در د ورمشکارې جوګړي پس وسو امه نه قران چې شیله ناشلې او بیا د نبی علی سلام دې چرته وي کو نبی علی د مخ کې ن صادق او نو الحمدلله طول د خلیتون صفاتونه خاص د الله د بار د د خلیچ کوم مناسب صفات دی طول د الله د بار دی او د مخلوق کوم صفات دي هغه د مخلوق صفات او جبران د تاسو کې نو اوس پتا سو د الله صفات الله ته وې او د مخلوق صفات د الله ته وې با ته خلک وې د کوم الله د بار د نه ناچه دا دیری د کی رایوز ایبال زید آگاد ونستازانی بڑی. دو دا دائی بیاسکی دیو ایرما خو ترجمی دیری جاتی کلی دی. وی دا پاکی اسما وی حاسی لون نچون رو بیشتی. حاسی لون نچون دیلگستی تاو دیریلو مسید. وی حاسی لون نچون دا دی چو دوز د کمال سپتون آلنا دا دی. پده دی مهتر آس را دی. بیانم باری کامل سپت الله ته په رببر وېش وا پھر انسانیت کومه ی صفته الله ته د انسان وېلش کا پھر کېږي نو زمونږ ته دا کومه معنی نه ده کدی باندې د شرک کوي به تې شوې او چې دا خلاص ته ما نه کوي چې ټول څه نه سي په شرک هغه کله ویږي چې په هغه وروزه په کولاوي ته دا ته به مانو نه داو اړ کلام ټیکیو غوناه منه ورکوم په موږ د ویلي د سورې فاتحه او د تفصیل سره وايي د سره مستضا داکیلی اسنا کیه اړین وکول کیده دی باندې جوړیږي د خیر ته ادیب لکیم اولادو چې دې د خپل شي خپل دې د مسعود ځانو په یذری به یو یو په ګینه ټکتا د دې په تکرار چې په پرګو ته یاد شي او د وی ملک روضا په اله شي د دې با چې په ګمې چې اندې او برابر شي او لا نیمه ټوپک ته سوي به یار راکې یل هم پره او دا مګلو خدا په اسلام وش ل لله الحمد لله ل لفظ عربي دی او کورې عربي دی او کور دا سوریاني دی انګې بحث چې لفظ الله جامد دی او بدا مشتق دیں نو اکثر علماء وئی خدا مشتق ندیں او با دیوش مشتق دیں او بیا علماء دا الہ مختلف تعریفون کئی امام راضی رحمت اللہ لے دا الہ تعریف کئی چی دا الہ مانا معبود ندیں تخالق مانا کئی گے نا چی لا الہ الا اللہ وی لا الہ نشت بل معبود الا الله لکن یو الله معبود دی یا چاته په معبود او پهیلہ کی فرق دی په دې سنوی کوي چې په معبود او پهیلہ کی فرق دی معبود هغه چاته ویل شي چې دا عبادت دی یعنی هغه مکمل لایق عبادت غونل کیږي هغه ته ویل شي معبود او اله هغه چاته چې دا وای د یو جز عبادت کی. یا د ير د خپل توک کې اصول کوم پیلو کړه یا دمد خپل توک تینوشي. ا خبره مې یاد کی راځي. ما جی وی اصول وګیا نو تورې په کار راځي. هر په درجه پاتې. او د اوس یو په کار تی نه راځي. نو اله هغه چاته وای یا د ير د یا تم د او یا وسره باندې نو اس کا خلا کوئی الا اللہ الا اللہ نشته نه لیکن یو ودي خل کو چدا تو علمان یو لید اللہ نہ ماسوا اگے تو کوئی مکمل مابوت نه ویله اصول کې وی چې جگړه هغه په الله کې نه وا جگړه په خالقیت او ربوبیت کې نه وا جگړه په هلو یت کې وی چې دای با الله پاک دا الله چې کسبیتو یې چابه تاخه غوړې ته د بابا نه کوله یو سپت دل لا ور کړو چا بول ور کړو رسکه وای بند سرا کمرته ستړی کنه چې کار لا شو یې رټی په پاون کې ستړی او ځني بند کړل نه میا هغه سره قرارو چې څو د سکون بلاو شو لکه د مشو دغه رغه الله شي سکون وته پایدا سره دې په کوم تمرکز وکولل چې ویاري دو وکولل چې انسان په دنیا کې ویاري چې ډېر څاغ ورچکشي نو امام بن رحمت الله عليه د الہ غری مانی کړی دی په دې تکې موږ د الہ منکو حاجت روا حاجت روا مشکل کشا مشکلات ختموونکې سوتې یو اجازه علی راځي راوته هیڅ یوې مشکل کوشا علی مشکل کوشا صرف الله دې بل څوک نه دې نو الحمدلله ته د خپتو په خاص الله د بار دي قرآني غنين کې الله رب الستر د احمد په مختلفو حکما تو باندې ذکر کای او دا د احمد په دا د قرآن کریم سورته په پېټه دا چې حمد ذکر کی الحمدلله رب العالمین د دوسری اناه پېټه دا چې الحمدلله سورته کم پېټه د سورته سبح الصریفات پېټه دا چې الحمدلله شکره باده همت تزیل د اشاره د پېټه دا غروړي زه قرآن کریم د لای ذکر کی دامه نه باد الحمدلله د دې اقطعوا اعذاب رقاب الذين ظلموا والحمد لله سوره النعام غالبا 45 145 145 تدين دشمن تباشون سويا الحمد لله كانت اليه يالهم ان يدخل تحرسون عليه قوم يا عليم ومشرك يا ابو بدتي بي اتوب اضرب عمر ان لله وانه اليه راجع اتوب رجارسون عليم قوم يدا سي علي نبیلس انا فرمای د په مرګ الحمدلله و یو غار سو کې ګالین یو کجاهلی خو چې دغه ده حکمات ته تنه خطرې مغلوب ته تنه خطرې الحمدلله په مرګه نیوږه متذکر مستریه منو له بلاد نبیلس انا وي خو کده د تپوش و د یاد تی نه د موش زثرې فختې انجام مو ته قرانی کریم کی دی نعمت او رسول باندې الحمدللہ ذکر کای ابراہیم علی السلام وای الحمدللہ الذی وهب علیک بری اسماعیل بچی دی پیدائش او الحمدللہ وو دانه چې بچی دی پیدائش او اسمان پټه سو باندې ولا او شغات راواله وره کټاوا الحمدللہ وو هر دیمه چې ترلاسه شو الحمدللہ وو روټه دی وپړه الحمدللہ وو جامی دی با با دیو اس کلی الحمدول اللہ و آئی دارنگی با کی نو ام با چندتیاں الحمدول اللہ و آئی دازہ که چی دنیا کی تا همد آگا مقاماتی بکل چی با کم کم سے با دا اللہ الحمد لله مو دخنه ټوبس خاص الله د پاره دی رب العالمین چې پانو کې لري د ټول مخلوقاتو رب رب ستوي رب د مصدر دی په معنا د او ال عالمين دانا عالم چمن عالم ستوي نو کله ما سي هر هغه څه چې الله نه ما سيواد دي تې ته امام رازي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کله موجودو س벌 الله هر یو موجود دي ما سيواد الله نه تدې تعالم وي دي شي تر شریر ته بری شریر په تفسیری ته بری کې وي چې عالم او د دې اتلاف په کثیر افراد باندې کې مثالن فوج یا لختګ فوج د رغسانو ته وای کنا لختګ ته رغسانو ته وای نو ستدي فوج او لختګ واحد نشته د دې اتلاف په کثیر په واحد چمټو باندې کې نو علامه داسې چمدا چې د دې اتلاف په واحد تسنی او جمع ټول باندې کې اوبني جریر وای وایه عالم په دنیا کې مختلف دي لکه انسان دا یو ځان له عالم دی عالم نه کي تویل شي ګره جنډي دم عالم به له شي بارابکي دغه هر یو تنظیمو د هغې جماعت په لخوا په جټاوي د هر یو ملک په لخوا په او په دي باندې پہچان کېږي وګاره دا انسان دا یو عالم دی چره پرې دا مارغان چې دی دا بل عالم دی اشارات دا بل عالم دی بیریان بیل علم دی، پریشتی دا دی. دا تول مغلوکات دا جدا جدا علمون دی. دنیا که دیر زیاد علمون دی دا یو سوکو موسیرم پیجنو کرا. نور جی سونا علمون دی، نوو مسیرین وی سوکوی جی آتیا علمون دی، سوکوی تین هزار علمون دی، اللہ تپتتا دا، کودا سونا علمون چی اللہ را بولی ست بیدا کلی دی، دو دی بولو الحمدلله خالقیت اشاره شکر الله و عزتولو خالق یو مداسین چې پیدا یې کړو او بیا یې دغه زپنا به نومه کما دې سره دا سي چې دا هغه بچی پیدا شي هغه پیدا بچو د خرچې نه لاس واړي راغی چې هغه پیسې هغه كورک عالی تر بیا نو هغه او وایو چې په زبالولو نه پوهیږي دا اناره بلیځه کینڅاپي دا کینه نو دې په لای د درې ځکه بندوبست نکړه دا مور پکې ټاکي د ماشوم دريځه بندوبست کړي چې پیدا شې مور د سینې نه ولې د پي وځیزاب کړي دي یا چې ورو ورو لویږي نو بس اکی سفسره اګه اوراګونه ولاله ورکې خپل چې به سات جوړوږي یو مبرامه مسمه د رحمت الله له مباردات کې اغا درب منا کوي تربيته انشاء وشي حالته حاله الہت التمام انشاء وشي مویدل د یوسیس حالت د یو حال حالت بل حالت حتا الہت التمام ترتی چې اغه تکمیل تورسیس تمام شي په په حالت باندې برابر شي دا انشاء دی اول کیدا ته مامولیس پینسانسک بیا د مور په لیکه کې دا سدویر ورسنه بعد جمشي وینښ وینښ س سلو پرځی بعد بیا دا غینا زوخه جوړ شو سلو پرځی بعد نه پرپندې شو اودا پرپندې نه چې سلور مېشتو برابر شوی د بیا پرشتارانو په دې انسان کې نه هیوکي چې دا سړې دې او کو دا پو بدھا سی بیا رور رور بلس مېشتو کې دا ماشوب دا پوره او بیا په لسمه میاش په چاپه تو لسمه میاشته چاپه ور لسمه میاش او ما کا شو په داش 38 د ورځې چې په داشي اوه کینه ماشونونه کمزورې چې خپل څه نشي ټکول او په لکه چې لیسی د څه ته او تبې لا سوي وسټ ته بیا وروسته ورسره دا ما شو او دې تکړه کی اخر کار چې بیا د ناستې کا به بیا د ریدو ته بیا پهمون شي بیاری شي بیا بالب شي د چې بال شي دسل کارو نادات په بیا د په دا توپ ناخ شروع شي بیا ته تپینو دو شي دا کې وکوونه پکانی دو نظر به کمی دو شي لاسونهې کو را شي په مخکې کون چې را شي کون چې او یو یو ککرخ بیا شي بیا شي دارهې پ لاسونهې ذخی را شي د ټک سپین لاسونه دابیا نذیرګونی چې په بیا باندې هر څون کریمونه استعماله په ځواني او صفکی بیا تدای لا د وړاتوم په لینا کې تا څنګه ډیره و درې خدای و درې کنا نو الله رب العالمین دې الله رب العالمین دې انسان پیدا کړی دې دغه انسان ته تربيت سیماری هم قرآنِ قرآنِ قرآنِ قرآنِ کیا اللہ رب و لیزت ربوبیت قبل ثانلہ ثابتائی او د مخلوق نے نفی کئی دارشانتِ علوہیت قبل ثانلہ ثابتائی او د مخلوق نے نفی کئی لگا سورت اتوها شبانہ سم ایسی پارائیت انچانس اور پچانس کے لکھو او رید و آنش پڑا سمسی بارا آیت نمبرونچاس موسى علیہ السلام نتاپوس کئی. آلا اوگیلی پیرون ممن رب و کما یا موسا سوکن رب سا ستتر باڑوی موسا علیہ السلام آلا نویل موسا علیہ السلام رب و نللہ جی رب نموگا حزاتیں آتوا کلشین چور کڑ دے حریم سوکتا حلقہو پیدایش داغا تم مہادا اوگیونا دجون تیرونو چلکو دلے دے تیرونو چلکو دلے دے دیونو چلکو دا ور نه یو کې څنګه ت موسی عليه السلام له یوور ورګه چې ګینې څاخه زمانګه ته وي هلي شي او څنګه خب چې دې زموږه باندې پړلې دا تا ټولې ځان غلا مټ کړو کنه کارو مې په کولو کې باندې نه پړګون است نو لا وړ ور نه دې ته نو کې چې کدي کوم زموږه باندې پړلې باندې نها و تصول اعلا و سلام ربنا الذي جي رب زمانگاها زادت تاواتا نو اجسان ديرالر ميروااني جي آماتا مل روخيرا بي دمستا احسان مانو نا ربنا الله جي رب زمانگا كل شاین چوار کل ده هریا و تسخا حلقهو پیدایشتان و اللهم لأخول را کریو او سم حدا بیراتا پرام چل کو وقال لما قال نويره كلي ونده منانا فراخ جنو هو له نم مستا کر روته शिकه پڑھه اول ی ساتچا یال اول ی سات او تاسو تلو شو استاد سره دغه دنسه کار غلوک کې من توله مو سا زه دې حالت الکورونی ولارا را تهړو مصنو مطلب دا چې ته مادهوي چې دا سما د دې د شهر څخه نو ستا او د دې خلکو چې دا کوم نارانه ګان ټول مشر وې په قانوني دغه هغه په شه په لید کنه ستا په خیال هغه څنګه نه مطلب دا چې دې خلکو لپاره کې یا خپل کراش شیبلディガン یا ټوله ځه تا کین موسی علی سلام الله وعلیکم انا ویلی موسی علی سلام ای موه جن ربي دا کتاب سو دا الله په يلپ کې لا يله ربي ته خطا کېږي زعما رب لا يثا دنه خبره ریږي الله تبته تبته مه تلین جنتیه کوي کو په شت کلی چې هغونو میا دې خبره دور فرخان که اللہ <سؤال> رب العزت فرمائی و لا یعطوناک بمثل ایلا جئناک بلحق و حق و تفسیر دا خلق و بتایا و اعتراض نکی جا مشرکار بی رتیان لیکن سبتالا داسی جواب در کون داسی داسی جواب بادخیم شدائم و اوبر لتخول بندی بیا مخلونی شو بازوار اداد اللہ و ادادا الناسی هاگزان جاعل لکھول آسان چگرزاولی نستاس دبار زمکا مہدان بچونا وسلك لكم اراد كل صفه پارا پدې سمکه کیسه وننداره وانځلا اورا وريبنا سمايد برغا باران صفاح رجنا الله ويروا څنګه بيپدي باران صداچ کیسه مینه بعده ازواجن جوړي مینه بعد ان دایا قانون نه دن پاتا سنشتما نو پرونا څنګه ماده را پر ده نکهما دار په څمکه باندې ګرځي په ما باندې دغه ما کوي تر اخ نامه دا نه د دې موناجیرا سورته بقره ګریم وسی برابریتو 58 کې ابراهيم عليه السلام د نوو سره کړی و ګریم موناجیرا موسی د فرعون سره کړی و سورته شوارا آیته یې سکي آیته یې څنګه هیڅ پوری له کووریت تاگئی که فیرون کو بنابر کرده دی. دور دشوارا، در لسا ما تیبارا. ایت دیتوون، آلا فیرون اون میلی فیرون، وما رب العالمین زب در رب دفت وقتاتو، یا نیدی آلمین و قال الله والمسالم سلام رب السماوات و الارض ذو الجلال و المعمر وما بينهات بمستقيم ان كنتم مؤمنين فسريه تاسيه تتقون كي تشري هي عاشو يقيد كوكي نمبر موسو اوز دستانه جواب نشت ده ایتا نا چه گورا با خودتانه تبوس ده مصر دخل کو پڑه الالامین مراد ده مصر رو مصر رو مصر رو خیصو کرتا نو دیوال دسمک واسمانو نو فبرشو رو خالا اویم موسا علی سلام ربکم آغازاتو چستاسو رب تا تا قروب درکی درکی پرونا و ربکمو الابای علمو الاولین او رزق ورکی تر بید که استاسو ده اغب تارانو ربنو دعلم زمان رب رسد در قوئی دست داغم لردی کلیم بار قوئی دی. سلامانا تا بوز که چی بسی مولا رسو برسی کور قوئی در قوئی در داغم کلیم بار قوئی دی. آگا پویی چیرا داری سد در قوئی در قوئی دی. قَالا نُحیلی فراون اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِيمِ یکیناً پیغمبر ساسو آغا ورسل ایلیکم چرالی گلیشو ایشو ایدن تاثسو دا رسولکم یا بچی دون په ماما خالی دی ټول په صالح سلام دی ها یا بیروت خپل لی ونی شیو ها په صالح سلام تا دی وته انسان چې بخوله سي دی نهه سپت بیا پتکه حالا نو او ویل سلام رب المشرق الغرب مشرق والو لرزه ور پای ول مغرب يم مغرب والو لرزه ور پای سوما بینه ما چې په مزه ای ګانو کې دی څو تا په لوت چیرې تا اعلم ده؟ آقل جبکنی اسیم ساناور اخری کرد کتو سلام تسووی مجرون لیوانی و ایدان لیوانی ده لیوانی ده مصالی سلام مسالا بیانه ورسنخ بل سفاییم که چل ده تخایم چو مسالا بیانه و بطابانی سوکی و انزامی و تحمد لگیده او ای سفایی با کیم او سفایی ده نکده بیا مخالا کوی ده اکار با او دا سنن ده امبیاء دا غیب کوله سفایکه یې باندې خلک دی اخره په دې په کومه اوګنه بیا په دا اولی کوي دا خلک ووای کوي چې دا څنګه دایتي د نظم لګېږي نه خلک سفایکه ویږي ته تاسو په سفایکه ته رواله په سويچو دا په کیستا نه دا فرق د ژوند باندې باسی ورته کې وزینی خلک سديان یې دا په تنامه یې مودې کې وزینی دا سي دا د خلک یې او هی بدنامه یې نه هغه بده لب څولې د مېمو دې پر په دند کې ساحلي موږ به خپل څه پای کې چې د خپل دې پر په دټو رمونی شي هغه ته وګو په څه وایو او څوګه او څوګه خلک ته باکي په پيو کې خلک پوي شي نو قاله هني پر ان لاین کې کفس نه لمه بهري کچريتاونی ولاو بل حاجت تر واه زمانه علاوه اپر پر وګي تر او پر اون دا دوه یو ته وګتا شمه نه علاوه ګنځه ته الهه وي په و چې ما چې هغه څنګه بینالمجنید ته جیلیا نونه چې ته به دی و چې تاسو به ربوط بده او ځلته به دی وکې جو ما نه دې ته ربوط نه یاري گا او نه ته تادار نه یات تاسو ما سو د جا مناظره موسی عليه سلام ګړي و د فرعون سره پروبوت قران کریم کې الله رسول زه تربګیه په وساله ثابته او تفقه کې دغه چاله وي دا د وګړي دا د صبح ځانته شېویږي او الحمدلله تو زه قرئ تاسو په خاصنده د پاردی ربینا لامین چې پات کې نه د ټول مکتکاتو ربینا لبی په لوکه د ټول مکتکاتو هر چاله رزق الله ورته که چاته ګ جیندې زه نه اورم دي په دري دغاندی په شهارات دي هر چا لري سات الله ورکې جننا پینا پیړي دي نو الله یې دري څو ښهوار کوي نو دا را بلا لبی داړو به دلیل خپلو په الحمدلله باندې داوند توحید هغه باندې دلیل خپل چې الله ته د خپل تو په څه زده وې چې رب العالمين هغه د هر چا ترتیبته هغه چې خالق او دا هرڅه درګیت حامل او الرحمان الرحيم او الرحمان الرحيم دا به دلیلیا کلی په داو دته او الرحمان الرحيم دلته د عربی کیدې 43 شیدې او دا به نه معناسته شي ونه رحمان دا په وزن د ده او رحيمو دا په وزن د فایلون ده اپه بولم چې معنا د عمومیت پر او ورایي موتی داسې په واده د پایلندې کې معنا د خصوصیت پر وس په ایبنه و کی د وژن د بارا هغه پیع لم ضروري دي نو المنه وواله د فرق کوي چې په رح مش او رحیمون پسند پایلون دي کیما نه خصوصیت پرته ورحمان اور رحیم دا نوره رحم نہ مشتکتی كله منی فرض چھا مگر مثلا زیدن زید عالم دی زید ہوئی تو چہ تو زیدن الیمت مطلب دا تہ زید دی ہوئی نہ الیمن پسند پایو دے مطلب زید زید سیات ہوئی درحمان هغه ذات چې داغه مهرباني دوست او دشمن دواړو سره کوي وسل الله رب ال عزت دا نه وایي چیرې زمادي په دغو غواث سره شیر کوکو د دلونو ټای نه ورک دبيدا ته کوته د دلونو ټای نه ورک دغلا سينو کوه د دلونو ټای نه ورک نظر سينه ځکه الله دا الله پاک تر خانيت هغه نه وې دنیا کې تا شکرې ودال له دوستان دي ود دوی په مقابله کې الله دشمنانو کوړي دا وایي پورونه باندې رغټوي هغه پورونه باندې باکو دي بنګلي ولاړي بچي به دوه نه چې څه به یې جوړې واڅه پتا نه چې اغه ته خوب ځای نه ورته نه پته او جو بو د دنیا دي بسر بسر په له نور ور پشي د بچي هوته نه تلاري خوشي چډکی تو کټاب کې پوده دي والا رکی به یو طرف ته واړی نه بل طرف ته به ساروی نه بل طرف ته به ساروه سټی وی نو ترونه چيال لا او چا ته او سنت هغه ولا نه لري او ګوریا دا د الله درحمانیت نغونی دي وګورې دا د الله د محبت هغه ته ځان نه چې سر کله محبت دي دا کور کلی د پورانو سنت مخالف به سفر دا سود دي دا امریکانو او د ایتونې پرهایته وګورې چې هغه سر څونه مايته امریکا نه تاو کورای جرمني تاو نور جاپانیا او کوریا چینیا او کوریا غیس اچونه هغه له سو پر باور جوړ شو عندنا ټول مشرکان دي تا ټول د الله د د الله رسول د اقامت او نه باغيان دي په دنيکه الله ور کوي الله درحمانه سبحانه چی دښمن ته ډیره ورته لکه څو تیرات هغه ماشي 1256 کله راغلې څو پرمای لګو کورای سورتی آیات А я на порядке участвую. وقتم لنا في هذه الدنيا حسنا قائد تصر نمو رئی وقتم دلنا دوادا جو وقتم مقرر کا لنا زمان دفارا في هذه الدنيا با دی دنیا کی حسنا تاقت تنی کی وفی الاخرتی او باخرت کی اجر دنی کی اللہ دنیا کی دنی کو گتھلو تا قدرہ او آخرت کی تاقت بیچی گتھلی نی اللہ با بیا اجر را ہے اللہ دی او دا بیناسو دا ان هو قائلک الله او یفینن مغرا د زاتا اے لغت ترغ اللہ متا ترجو ته حالا نو پر مینن لارو لیساتا ځا بیا ځاب سموسی ګزرソ بيدا ځاب من شاو جات بيچ په ښی او رحمت زما یا ذاع پچا ته ملاوی کې رضاغت غلط کې دی او ذاغت غلط عمل دوي نه میناوي او رحمت چې دی ور او رحمت زما هغه آسي وسعت هغه رسیدلې دې كل نشين هر يو سیسه هغه دوستوم رسیدلې دې او هغه دشمن ته رسیدلې نو پساب تو بوحان به ته زاولیکه خاص للذین اتفراد کسان یو دم چن ستی د شیرپا دغه کې اوس هغه رحمت ته اشاره ده ګالته الله رحمان دې ګره عام مهربان واره رحیم خاص مهربان واره ذو سبحانه الله او يذ به ذو وليكم دارهم رحمتا يعني الرحميه للذي دا ذا كسانو يته موچي ذاتي د شرکنا ويوتون الزكاه او د صفايت د شرکنا چونکه سوره مجيده دلته کې د ستار سمرات د صفيده ته د جناز د مدينه کې قرصو ولذينا اوذ به ذو وليكم دارهم رحمت خاص دا کسانو ده بارو بياتين يو بينو چې دې ځبغه ایمان قوي قرآن مہدی چدا نا اللہ کتاب دے او تشتغولی منل نا بیئی باقبل جون کنا بزائی ہم نو اللہ رب علی سرک فرمائی چدا رحمانیت او رحیمیت دازمہ سفات سی دارکی سورت آرہا کو اتمہ سپارہ اچھے ہو نکو پاید <small> چونگ او دغه په موندل کې ان ربکوم الله المد یقینا کثا سول لا غزادتی خلق السماواتی پیدا کلیه اسماک نو لا اسماک پیشت ته یامې کوش په کوله برابر دی ان انا لا خپل سلطنت باندې خپل سلطنت برابر دی خپل بادشاہي چلو رخصه محتاج نه دی یوکش اللیل نماره بطایی ناش با برزبانه یدلوگوه او طلب قیو بالپتلواری سرام و الشمس و القمر و النجوم و مصفره او نرس بغمه او سطوری طول تابیدی نو آلالهو الخلق و اللہ خبردار شی لہو الخلق و دلالر افتیارت پیدایش ده والعمر افتیارت پیسلی ده تبارک اللہ رکو العالمین خیر او برکت والا دی اللہ هر او برکات او چوکینه عطا ته چرپ دې د ټولو پخو کاته نو الله را بولې رات اغه رحمانیت او رحیمیت په ځان نه ثابتې الله فرمایې دا رحمانیت او رحیمیت د سما صفات دي جمع سره په دې کې بل سوخری نشته دی. غور اپ ماتې وسات کول شه ده خو مې یو ځل وکړ نو الله ربو لزت او رحيميت دا خپل ځان لپاره ثابت دی دارکي سور تر رحمان کي الله ربو لزت انسانانو د پیدایشت ذکر کوي د صفات رحمانيت ذکر کوي الرحمن الله بالقران خلق الانسان لمولبيا الرحمن الله امه ربانو والاده علىقل انشات بينا کړه د انسان الله الرحمانیت نمونه ده د انساني پیدا د پيسا کې ګا پیر او مسلمان بیا ټول را الله مهول پیا او بیا الله په خصوصي رحم کو چې څو قران ته کې نسته دوی ته دا نو د الله د رحمانیت نمونه چې انسان پیدا کو او بیا خصوصي رحم چې مسلمانې کو بیا مسلمانانو کې الله نور خصوصي رحم په قران کې نو او په قران باندې کتابته دا یې سورته حساب به استم سي پاره 43 کراجه او الذي يصلي عليكم و ملائكته دان غزا د دې مهرباني кай پتا نسبت چې الله توشي نو بوانا د رحمت او ملائکه د چې نسبت شی په مطلب د رحمت او اګا ود الله در رحمت صفات چې کول ته شوې دي دا یې نام ایت بارا کې کتوا لنفسه الرحمه لازم کړي الله په خپل ځان باندې مهرباني یا لازم کړي ځ الله په خپل ځان باندې مهرباني یا په ويل کې په ويل کې مهرباني او کا انسانانه پیدا کوي ځناورې پیدا نه کوي په همبرې ورولې کول ور سره وړاندولي کوي د ټولي دنیا لپاره ودانس کله سوفه کا دا چې دا سوته نه کی نقصان دې چا شو ا نوڅان د خپل شورت او تاسو نه کې دین زانا مالا خپل ام مهرباني کړی رحمانیت د الله صفته تاپل چاته نشي ویله درحمیت د الله صفته او تاپل چاته نشي ویله نو الحمدلله نو الله هویتوب صفته نه خاص دی الله دې بار دي رب العالمین چې په ار رمانی ام میرو بانو والا ده ار رحیم خاس میرو بانو والا ده مالکی یومی دین دوستیسی ند مالک مالکی اللہ یومی دین دو د دو بدلی بدل خون بی د بدل بی دو بدل خون بی بدلی ملا بی او بدل د په دغه ملي ملي او داتین چې د مالک او می مصدر وي او ارمای کی د دې قومه نه راضی او منا بدلا او دغه منا امام راوی قاسم رحمت الله له په مفردات کې وضاحت کوي چې تدید دې څخه ویلې شي چې د اسلام اتات پدې ی د اسلام تک دین وی کنا زګه چې په دې کې د دینه اسلام اطاعت کیږي سوال غاځي چې آیا صرف اسلام ته دین ویل شي او کنا نور ادیان یې باطلو ته دین ویل نو د قرآنی کریم ته مطالی نه هم ته لګي چې نور ادیانو باطلو ته دین ویل کیږي پر مې سره پر کې نه چې اسلام تک دې کې دین ویل نه وي دې حق وایي او د نور دینونو لپاره صرف لفظ د دین د غلې دي. نو مالکی هم د دین په دی کې دغه خبره یو خبره چې د بدلی اورست را چې سلام کړي دا به په تمیلاني او دغه چې دغه اورشي الله په یو شي باندې مالک دي. دغه به اورشي الله په یو ځای مالک دي. ول څو کوسر شریک دي. ول څو صفاره نشي چې ځلانه په سور باندې شوګ ونګه ماناو کا مالک یو متي مالک دې د اورځې دوه کیا سوال راځي چې آیا الله صرف د قیامت دورځې مالک دی اخرت نه دي دا د اخرت ذکر یو سره ولې جواب دا ده چې الله د دنیا هم مالک حقيقي دی و دنیا کې چې دا کوم سيزونه دي د دې څنګه چې الله مالک دی د انسان دعوا کوي دا کور سما دا ملک سما راغار سما دا کور سہی ځوانه اقتدار سما نو انسان دعوا کوي د سيزونو د دې مالک په اخرت دا ورځ دا سورز دا چې پدې کې وټول اختیارات تلل انسان بیا د نشویلې چې دا سما ودا سم دا ټول وربنده پاسي ته لیږل ک کبره نه د چې هغه د خپلې اختیارات د پسکته بلوا دنیا کې چې تم پورو نه محلونو پلاجیو بيلډینګونو واټولونه باندې دې لیر څوک برا ګرځیدلی نه بادشاہي بیا اختیارات بیا پسکته ار سړی سره باندې نفسي نفسي ودسان غپي ار سړی ودسان په کې تپروت او که جواب ده دې چې دنیا کې د دنیا الله مالک تیز اور سيده اخرت دا یو نيوي چې مالک تیز اور سيده دنیا دایسه تاونه وي چې دنیا کټول خلک یو شې نه دي یګاسورا به وخت یاده مو اسلام نشتا دامو د خپل نشتا نوح عليه السلام دامو د وخت خلقو سلام صالح عليه السلام دا غره په یت ضخت سکره نو سوق او سوق ژوند دي تول خلق او سو ژوندی دي ټول خلق په يو او دا ميدان ه شر داورز دا سي ورستا په بدالي داورز دا سي ورستا دي پدې ورس باندې وو ټول خلق په ولاړ دي دا ته ملي خلک نو نن تر نګياله سره لا پور ټول وبيګه ځارندې بچهان وزيرات مالدار خلک طول خلک خلق په ولاړ څو خلک و وړاندې او په دغه ورځ باندې په اختیارات تیرغ دیو الناوي او د بل چا په اختیار اغه ارځي مې کې څوم چې اټي څو خلک و وړاندې او ټول اختیار بدلنه لکه سورته مایده په کومه سوره استراخي راځي چې د ځمکې اسمانونو مالک الله دی د ځمکې اسمانونو مالک الله دی او د دنیا او آخرت مالک الله است سورته بقره آیت نمبر 253 کې راځي چ لوهمه په سماواته او مافي لوص ایتل ورڅای کيمراجي چې سماواتو د الله بیا سورته په قرایته 85 کې چې عمران آیت 129 کې اسماواتو د الله کې او بیا آیت 131 کې 124 کې د دې د جنازې هرکاي چې د سماواتو نه سوره تیمائن 18 کې آی 40 کې 120 کې چې د زموګ اسمانونو مالک یو الله دی او دنیا کې هغه هرڅه سوره مؤمنین مومن 60 کې 12 16 کې یو مهم ژوند لا یقال الله بنهم شی پاک اور چې د ټولبا مخامخ الله تعالی یقال الله بنهم شی یلا نبيس پټنی وی الله به تاسو کې چې لې بدل مون کولیو نه ترڅ اخترات چا دی ذواللہ الواحد القهار اللہ په خپل وایچن نن اختیار ټول زمادي د هي چای صورت اختیار کې به شمه سي بارا څخه تراټا راو نسکي وما درا سمايو موت یوم الايم د کو نفس لنفس الشک وان افر یوم یتلا پدغه ورځ به اختیارات ټول ګللاوي او دا انسان بهس اختیار دی ورانی کریم کله پس مالک ذکر کی او کله د ملک ذکر کی ملک کسورہ په مار کی راضی عین د ملک مختار سورہ بشر کې د الله وصفات ذکر کیږي د مالک القدوس والسلام والمؤمن الوهای الاتی الجبار ملک مالک یوم الدین لمزي معنا هوښه الله مالک د دوره د قیامت اوس موږ دری خبري جوړ ذکر کوو د شفاعت تعریف دریم د دو شفاعت اقسام او دریم شراط د شفاعت تعریف د شفاعت سره امام راوي بر احمد الله عليه وسلم پرداد کی وی شفاعت ویلی شزم مشئ الامیثله یوسی زقبل مسلسل سرا بلا مول د قرآن کریم کې الله رب العزت چفت بار لفظ د شفاعه ورو شفاء مطلب جوړايي بي کنه يو بل سره يو سه بي اتا جوړايي نه داري دي پتيजारत کي او دزمه کو پلندين کي مخالفي ور خلاني بندو دخلاني پسمکماني شفاء وکړه شفاکم ته کیږي چې کله د یوکث کور یا زمګا تي ور په دیوالي دبل سره واګوټي هم په زمګا خرڅ کې دبل گاونټي و چیرې په دې سما شفاء داهک سما نه چې ولبدا ساه کمانش ما واستې نو بیا په خپل چا څنګه په لاليږي مطلب چې دا سوالم چې دا خپل کور یا د خپل پټي سره یوځای نو شریعت کیو او د پاکستان په قانون کې هو ما دا وندي چې دیوارې ته شریفي نو خپل کور سره کور هغه خپل کور سره یوځای کولی شي په څه باندې چې مطلب وایي خپل په باندې د شفاعت کوم شپی مشبود خپل ځان سره یو ځای کی شپی څوارکوه کې دویلې شي او مشبود ځان سفارش سپارښتنه کیږي مطلب دا چې دا مشبود د جهنم ترواړی ودي شپی ولا سپارښتنه کیږي چې جهنم نه وروګر ځای نو ځان سره په جنت کې یو ځای کیږي اوس دې ته د شفاعت اقسام څخه د شفاعت وکسمه دی یو د دنیا شفاعت عامونه کوي بلکې د دین په اعتبار سره چې کوم شفاعت کوي کوم سفارښت کوي دا هی بیان کوي چې هغه و دو کې سمه دی یو د شفاعت یې او په دو شفاعت ته لري علامہ قییم رحمت الله علیه په مدارج الصالحین کې دا راغی کتاب ته مدارج الصالحین بهترین کتاب دی په دې چې هغه شفاعت قهري اغه دې شفاتې شي شي کېوي شفاتې طغری نه شفاتې شي بیا کله مو شي غاړه دا خبره دا چې تا اوليه کرام په پورتو قیامت زنګ سفارش کوي او الله دې خبره مني دې خبره ورکویت نو سفارش دا د سوق کوي دا پدې کې ساری امګې کرام دي چې هغه به صاحب شیناکای پټین نمبر پکې ملايتي مجاهدين دي علما دي دا رنګ چې ته په خيلاس باندې عمل نه اللهم لوشي مؤمنان وي وګوریا ساته کمفلک په کوکو کليبات کې گیر شو دا غوښې بیا کلاسې نشته دي دا یو دیالوګي دا د خپلې تخاره باور کوي یو تاسو سره سپین په ویا سره د خپلې نیکه یو پکې نو اناره کولی شئ په دې خلکو کوته د شفاعت مو کوي او نبی علی سلام توبو د شفاعت مو کوي تاسو ستاسو د دې خلکو شفاعه کوي دې ته وې شفاعه اذن وي اجازه سفارش کو او دې دایمه شفاعت قهري شفاعت قهري دې ته ورچې لا اجازه شوي نه د الله او یو شریخ وای چیر نه اولې په سفارش کوي نو آیا دا نه پر اجازه شوي نه ورته غواړي کریم دې اقېدي نفي کړي دشمارت شراي د تعلق ټول داخره سره دې دا موږ شيک خبر سرونتری ګیو دی وه بابا به ما سفارش کړې په لکه قیامت کې شو اني سفارش کوي او درې مخ apparatus مونږ به کوو اوبې ده شفاعت هغه شرایط شفاعت په شرایط کې لو به شرط قائم شي او دا شرایط چې دمیا نو د نمک خبری لې سبدینه دي دا د قرانو سنت ثابت حدیث بخاری کی رازی جهر پیغمبر دفارا دنیا کی صدواغانی دی او آغای دنیا کی صدواغانی غوستی دی و کبولی شوی دی نبی علیہ السلام زما زمان دواد آداخرت دفارا پرتدا پر پر او تاز باقبل دواغانی پا آخرت کی غوارو جل دا کبولی شوی دویم شرک چه نبی علیہ السلام آغابا وال شفاعت کئی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی انا اول شاکیو زه اولنی هغه سیم چې زما سفارش وکه او اول مشفق او ځغړن په کسي چې زما شفاعت به منځوري نو سوالدار azi چې راټوک کسوي چې بابا به زما سفارش کوي آیا دیو د نبی السلام نو مخه سفارش کوي وایي په خبره باندې آیا د دا سفارش دا د پیغمبر د مخته دي 찾아 Search那么 <coughs> oczywiście He was allowed in the living and his husband could have been sent.. he always went to the house ofstocking He sure enough, he was allowed to find the house of gallons the bisogner of it, we've got a service here before his <coughs> state to the house <coughs> he should then freely split this house because they lived in the entire house and how did Allah want to have him to distribute this house that کومتلا څنګه یې شېنې د ریساب کتاب شېنې دیمه زالورو په شهادت اجازه خدابابا ته ميلو شوکه دالې چې خپل بارش کوي په لومړي ځل هغه ته اجازه ميلو شوکه دغه په شهادت ته اجازه ورساله ته نې د چله چاته او وړي دغه یې په شهادت اجازه ورکې شیاوته شهادت او خپل دي بار د سپارشه په کله کله به ونتلو وړي چې دغه ټول ځنه مانه غوت سه کی یو بدل یا په نمبر چې زړه دا پار سفر شي باځي خلک کوئی وای په می حافظ جوړه او دا حافظ دغه راځي چې وای دا کور وللس کا سانجه نسته او وای دا خیره ستوجه دي او ورکه نه هر لس نیو او بنیا شي او په دې او ځغړې 합سې ملي جنات کي څل شي وي او دې اختیار ورسلې شي دموټلار او دیرو پهنه له شفارت او دې بدديان او خلک پدې څون باندې یو پیغام وکړي د دې قران او سنتو د سېې دې نه ورکې د کړې شرط چې کوشول او موحد وکړم په چا د بارې څوارش کې یغه د کوشول او ویلې شي چې هغه کو نو کو مشمول او د چا د بارې صفارش کوي د مشرک وی داغه د بارې صفارش نشي ابراهيم عليه السلام د خپل بلار ازر د بارې صفارش نشي مشرک دې د شیر دنیا نه کوي نو د مشرک د بارې صفارش نشي داږي په شرط چې شفی او مشفور سفارش کول کیو د چاله بارې ستفارش کیږي دا یو بل پیژن دي د جنه پيرم بابا زمما سفارش کیني د پيرم بابا پیژن ها مشرکا کاکا شپ دابې جن لويزان تابې جن لويزان د هر په بورډه کې د نړۍ د پاکستان کې نه تابې جن چې دا یې زموږه کټ شي و نه سموږه کاړه مو څه چې مو و د چې په جنګلو ني دا غهیځوم